Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobrada alamin veselat veselat Rasul Allah sa komentarom fiskometna prije početka samo da napomenem da Imamo problem oko toga bark od nas u našoj sredini koji, koji fikski metn najkraći znači iz kojeg mezeba od kojih učenjaka da se izaberi po kojim da se radi da se radi. E, uh da znate da svaki mezebo četiri mezeba imaju svoje fikske metnove odnosno to su skraćeni fikski tekstovi koji, koji imaju komentare na kojem se pravi komentari i H hašije, hašije to, je, to je komentar na komentar. Svaki mezeb to ima i naravno odmah da napominimo, znači po pitanju izučavanja fikskih mesela nema smetnje da se to izučava preko bilo kojeg mezeba, odnosno prilog kojeg metna od nekog mezeba, jer je to polje izučavanja fikskih mesela A to ne mora značiti ako se radi po nekom metnu iz nekog mezeba, da je to, da je to završna riječ po pitanju propisa određenim stvarima. E, nadam se da me razumijete. Znači, ispravan je stav da nije obaveza slijediti e, određeni mezeb, da je to samo dozvoljeno, e, da, da mezebi nam koristi je da lakše izučimo vjeru, da viš, lakše naučimo, a da nije ono što je došlo u određenom mezhebu, da je to kapak, da je to završna riječ po određenim pitanjima. Pogotovo što se, što se mezhebi, sve četiri mezheba, međusome razišli u nekih 70-80% pitanja fika. Znači, vrlo malo je me sila su učenjaci mezheba složni. Ako su se razlišli to znači da mora neko od njih biti na istini. Nisu svi na istini. Uh, pa sa te strane imamo problem, znači sad kad mi hoćemo da izučavam fik, da bi razumili fik, isprava način izučavanja fika je to da se uzme najlaganija osnovna neka knjiga i da se obrađuje njen osnovni metn sa laganim komentarom. I to po jednom stavu. Nije dobro i pametno spominjati puno stavov, osim nakon usput. Uh, cilj je tu razumijevanje meselije. Cilj je izučavanje fika, razumijevanje meselije, a ne u prvom momentu kad slušaš nešto iz fika, da je to završna tema, potom pitanje, da je to jedini hak i da drugačije ne može biti. Što je pogrešno, jer mnogi koji mislije, kada nešto sa, sazna iz naučke iz fika, da je, to, da je to to što treba učiti iz te oblasti, i završena priča. Što nije tačno. E, iz tog razloga se izučava, izučavaju se fikski metnovi, e, preko tih osnovnih fiskih metnovaca izučavaju, prijeđu se mesela. Šta je ovdje pointa. Da bi neko a, razvio svoj, svoje razumijevanje, fisko razumijevanje vjeri, a koje je najbitnije, ja sam vam je to već dok se kad tražite širijasko znanje i a, to tali bilo kad na vrijeme skonta, znači u dvije oblasti on treba da koncentriše svoju, a, svoje vrijeme i trudu stjecanju zanja, a to je u akid i u fiku. To su dvije stvarne oblasti koje čovjek trebaju u životu. Sve ostale oblasti, tefsir, Hadis, mustelahul hadiz, arapski jezik, usul, fik, sve ti uh, oblasti su pomoćne, nauke dođu u odnosu na ovo. Naravno, osnovna nauka namo Koran i Hadis, ali izdvije, izdvaćemo argumente. Ali ono konkretno što ti treba u životu, i što jednom talibu ili što jednom daji, i učenom čovjeku treba, i što ga ljudi pitaju, uglavnom je to atidajfik. Ono tipa pitanja, šta su rekli poslanici, koji poslanic priča, ono, to sve nisu direktno propise vezane. I kad, kad dođe osoba izdalači propise iz neke priče o nekom, nekom poslaniku i usfalisani slično tome, znači to je prilaženje meselama s, s, dla, sa, sa, sa prozora, znači. Na znači, to, to je bio poslanik koji je živio prije nas, imao je svoj određen šerijat, imao je propise, ako se ne slažeš sa šerijatom, to se ne prihvaća. Na znači, gledaš sa, sa strane šerijata, znači izvlači tistoga iz propise, mudrost i tako dalje koje se treba pležavat, praktikovat, to je donekle i upitno. Šta hožemo da vam kažemo? Hožemo da kažemo ovdje da je najbitnija stvar znači da se izučava, kad čovjek hoće da uči šerijat, da znači изуčava ajetel ahkam, ajete o propisima i hadise o propisima i one knjige koje su koncentrisano kod toga. Naravno Akida sa svoje strane ima svoje šerijaske tekstove. Tako najprije stekne šerijsko znanje. Ako obrne stvari, izučava sve rijedom, onako kako god nađe. Onda on nema, nikak, nema nekog reda, nema nekog kontinuiteta i vrlo mnogo će vremena prouča neće steći osnovno šerijsko znanje. Jer je osnovno znanje vezano za propise, vačaju se na ajete o propisima i ajete i hadise o propisima. A njih nije mnogo. Ajeto ajeto propsimam ima oko 1000 ajeta od moguće 6200 a hadisa o propisima ima oko 1000 i pol od ulug i recimo ono najviše bez sa ponavljanjem oko oko 4000 što ima u knjizi Al-Muntaka a u stvari vrlo tu puno hadisa se ponavlja Pojenta u tome znači da je ograničen broj hadisa o propisima ograničen broj ajeta i oni i na njima treba da da bude koncentracija ono ko traži religijsko znanje I e, nezamislivo i smiješno da osoba bude navodno učena šerijatski, završila fakultet, da više da ovom piše tekstovo islamu tamo vam, a nikad u životu nije prošao sve ajete opropsima i hadise opropsima. I onda bude džahil u tim stvarima. I dođe neka stvar, priča nešto o šerijatu islamu, on kao onako je, a on to ima direktan šerijski tekst, on to ima. A on džahil, ne zna ni sa života ni to prati o tome. Zato su to prvi osnovni stvari koje treba izučavati i učiti. A, a sa strane je, znači, a, da se vratim ovdje na, na drugu stvar, a to je, znači, a, izučavanje akideske oblasti i fikske oblasti. I zato je men namjera, znači, da, da, da nastojimo, da se treniramo da se treniramo izučavanjem fiksnih mesela. Kažem treniramo znači cilje ovde da čovjek samo svoj mozak trenira na fiksnim meselama, a ne da bude muftija po tim, meselom po tim pitam jer to je jer treba vremena i vremena da čovjek изуči, da razumije argumente, dokaze, stavove da mogu dođu na stepena kaže ja sam ubeđen, siguran sam da je po ovom pitanju ovakoj ovakoj propis. To treba vremena za tako nešto. Obično mi uh, mi, uh, obični muslimani, slijedimo neko koje je za nas autoritet koji je učen u, u stvarima on, koje je on izučio i koje je absolvirao. Uglavnom, teškoća ovdje po pitanju izučavanja fikra dolazi koju knjigu osnovnu da uzmemo kao tali, kao u, u, u smislu traženja šredskog zanja, da izučavamo. Uh, sa zanihanetijskog mezeba ima nekoliko tih, tih metnova, tih knjiga osnov. Imamo poznatu knjigu El Kudur, Metno Kuduri. To je ona knjiga iz iz mezeba koja se izučava, znači gdje gdje u obliku kathe rečenica su izgovoreni propisi u svim poglavljima i onda se ti propisi komentarišu sa argumentima i s dokazima. <coughs> Također drugi metod koji je poznat kod nje a to je a to je Bidayetul Mubtedia. Na njoj ima komentar Hidaje. Ili savremena knjiga koja na kojoj se na glavno vraćao Hanefijski mezheb, a to je to je Ihtiyar li Sharh al-Mukhtar, odnosno knjiga Muhtar, Kao Meten Muhtar knjiga. I ona se uzima, ona je skračena, znači, ima naz, na htijar, komentar na nju, odnosno to je zadnja knjiga je urađena po na čemu je fetva mezevo za zadnje vrijeme. Svejedno je jedan od bilo koja dva, tri metna da se uzme, po se radi, čovjek ne pogriješio da smo mi uzeli da radimo po njoj. Međutim, ove sve knjiga opet, gledajući, znači, žegula poprično obsežne. Znači, da nam priđemo taj metnove, da ih komentarišemo, znači, treba na puno vremena. Pa onda iz Malikijskog mezeba imam poznati, na znači, metn koji je Mu'temet, znači, na kojeg se ostanja mezeb, a to je Muhtesar Halil. Znači, krazenja, svačana verzija od učenjaka Halila koji radiju. I na njih su svi komentari ovoj savremeni knjiga za iz Malikijskog mezeba na koji, na koji se vraća Malikijski mezeb. A onda iz e, Šafijskog mezeba imamo knjigu El Minhaj koju napisao, imam nevevi. I to je zadnja knjiga na na koju naču zadnje vrijeme koji su učenjaci Šafijskom mezeba vraćaju. Svi komentari knjiga šafijsko mezeba se vraćaju u ovi savremeni za koji se kaže fetva odnosno stav malikijsko šafijskom mezeba, a potom pitam taj taj vraćaju se na komentar knjiga Minhaj koji je napisao Imam Nevevi. I on ima taj metn ima lagani skraćeni. Iz Hanbelijskom mezeba poznata knjiga je Umdetul fikh koji je napisao Ibn Kudame Makdisi. Ona je osnovna za početnike i ona ima svoje komentare. Također, druga knjiga koji je o svijetu, po kojoj sam ja radio komentar na fakultetu, to je zadanostakna koja je njih komentar, odnosno, odnosno, radili smo komentar na komentar Hašil. Uglavnom, da će to seštiće tih e, fikskih e, knjiga, odnosno, metnova kroz mezhebe. Ne smetnje bilo koji od njih da se uzme i da se po njemu radi. E, uz ovo možemo dodati savremenu knjigu koju je napisao Abdurrahman Sadi, zove se Menheđul Salikin. Menheđul Salikin, gdje on uh, skratio, uh, jako skratio ovaj metnu fikski, i gdje je uh, odabrao po njemu, po njemu odabranu, izabranu mišljenje po pitanju fika, u većini oblasti. I ona je jako zgodna i fina da se po nju radi. Također imamo od učenjaka Ševkanja, savremenog učenjaka Ševkanja iz Jemena, Knjiga koju je napisao Dureru Behije i on je sam čak komentar napisao na nju. Komentar napisao po nazvu Derar il Modije. ili Derar il Medije. E, gdje, znači, on je napisao, Al on je naslao sve mesel, nije ni jednu meselu spomenu, a da za nju nema argument u Koranu ili Sunetu. Uglavnom je to, naravno, hadisi. I onda opet, na kraju, pored svih tih knjiga koje sam ja spomenuo, ovako koje, koje ima smisla vratiti, ja sam odabrao jednu, što ima prevedena kod nas gdje sam lično radio recenziju. A to je ovaj od Ajda Karnija, knjiga Fikudelil. Ja ne znam kako se tamo, kod nas prijatel, spoznaja. Razumijevanje fikskih dokada, tako je, kako je stavljeno naslov. E, ta knjiga, ona je prevedena. E, njena vrijednost i korist u smisu da se po njoj radi izučavanje fikskih propisa, Ima ona i nedostataka, ima, ima pozitivnih stvari, vrijednosti u tome što je svaka mesela izgrađena na nekom hadisu. Znači, ništa nije rečeno, da nema duga za to. I ne samo to, nego je autor nastojao da se vrati na najpoznatije, najispravnije knjige poznate iz Fika, poput Almugnija a to je knjiga Fikl Mukaren koja sve mezebe učenjaka i argumente i dokaze od Ibn Kudami, od uh, Muhalla, od Ibn Hazma, pa onda Temhid od Ibn Abdelberra, to su tri najkvalitetnije knjige po pitanju po pitanju, uh, uh, vraćanja na fikske mesele. Pa onda Fethwe ibn Temhid vratio se, Neilo Leftar, komentar od Čevkanija na, na El Munteqa od, od, od, od, od knjigo koju je napisao še slama njegov ded među din onda subulo selam komentar bulug marama koji je napisao saneani i, i druge knjige poznate knjige koje vode računa o argumentima za za za koje spominje Sfika. Zašto zašao spomnje dakoj čer pa dobro za, da ne odi ima imate fikske knjige ko četiri mezeba gdje se ne vodi tolko računa šta ima argument Uh, zašto je to došlo kod, kod, kod u fiksnim knjigama sve četiri mezeba? Zato, znači, ko najviše vodi računa o argumentiranju sa argumentima? Najviše vodi uh, Hanabile i Šafije. Da argumentira svaki stav i svika da, da dođu sa argumentom jasnim. I, I vodi računa čak i vredostan i vredostan. Dok ostalni mezebi, onako. Bitno je, da ovo je naš mezeb, ovako je Sela Maliku. Što Sela Maliku? Zato što su osnanjaj na to da je njihovo imam ako je taj izabrao stav. On imao sigurno dokaz, kaže. On je bezveze rekuo. Ne znam ja, šta plaho sad zamjarat, što on rekao, kako je rekao, gdje mi dokaz, kako je dokaz. To je stav mezeba našeg mama i završena priča, ja sam ovog mezeba i tu oslijedniji. Znači, išli su tom logikom i tako su prihvatali znači, stavove unutar mezeba kao da su Bogom dane. Znači, tako i gotovo. Znači, nema tu šta sad da mi, može ti biti pametniji od prijašnje učenjaka. Tom logikom idu. Naravno da je to pogrišeno rezonovanje. Uh, A onda imamo, znači oni se vraću također na dvije knjige vrlo bitne, a tu je Bidajatel Mučtehid i Nehajatel Muqtesed od Ibn Rušda, poznato filozofa muslimanskoj, napisao divno krasnu knjigu. ovaj Kaže početak Mučtehida i završetak onaj, početak da ono koje će da postane Mučtehid, Nehajatel Muqtesed, znači završetak ono kome treba nešto iz oblasti fiqa a u stvari on rezimirao knjigu od Listiskar ili Temhid od Ibn Abdelbera. Rezimirao je znači, u Fiskim molest gdje je spomenuo sve mezhebe, znači Ibn Ružda, taj je pojena knjige knjiga Ibn Ružda, da je on kada spominje neku meselu, spomine stavove učenjaka i onda kaže što su se različite kod toga. I onda kao da gleda od ozgu. Razilažen je kao da smijesti u sobu, a onda od ozgu iznad sobe gleda Gleda što se različi. Kaže, ovi smatraju, gledaj se, vraćaju se na ovaj dokaz. Ovi na ovaj dokaz razližaju se oko toga da li je Hadis daiv, nije daiv, da li je zbog toga što oko poimanja, iz usulu fika, da li se nešto prihvata kad je opće značenje, specifično značenje, i lovo i ono, i takav, znači, a, a to je već, to je zadnji stepen pristupu izučavanja. Čovjek kad izuči fikske mezebe, makar po onim osnovnim čelijeskim tekstovima, iščita puno knjiga, fikski, o doleme čuju, istraži odnevni mesela, onda dolazi u ovu fazu da može ovu knjigu čitat. Jer je jako teška. Znači ona, ona dođe kod neke, neka doktoriranje fika, izučavanje fika. I to je, znači, dolazi kao zadnji stepen. A oni se vratio na tu knjigu znači, ove odabrana mišljenja. I vraćao se na knjigu Rauda Tune Dije, od Sidika Hasana Hana, poznatog indijskog učenjaka savremenog, koji je bio i također, možete slobodno reći, jedan od reformatora u, na, na indijskom poloostrovu, tamo u tom kraju muslimana, od savremenih reformatora, u smislu se vraćava na, na sunnet, na, na, na argumentovano poimanje i, i a, tretiranje vjerskih pitanja. E, I vrijednost ove knjige dolazi sa te strane, što se vraća na ove knjige i što je sam ovaj Aj Karni, poznati da savremeni, vjerojatno vama sam ja dobro poznao, znači što je on ložio puno truda, što se potrudio, što je izučavao, on je doktor islamskih znanosti tako itd. Ovaj, ne znači da sve što on navedo je to završetak po ovom pitanju, jer postoje oko toga razilaženja među onjacima, ali je pojenta da, da se vi sa prijevodom možete lahko vrati na tu knjigu i da je mi možemo obraditi. A ja nešto što uspijem dodati o sebe, o prilikom ovog komentara, dodavat ću za lahovu pomoć. Način njegovog, njegovog obrađivan Uh, fikskog fiksko obrađivanja mesela je sljedeća, znači ovo je jako skraćeno, znači ovde nema detalja, plahu detalje, znači, sve što je spominuto, spominuti su argumente. Uh, uh, od, od karakteristika ove knjige po kojoj ćemo raditi, znači, ovaj, obrađivati fiksklje mesele, je u tome da on spomine, znači spomine određeni propis, takav je, i spomine onaj dio dokaza u ajetu ili hadijsku i direktno ukazuje, znači, bez detalja hadijska spominje ga ovaj, ona, ne, Zbog hadisa, a u hadisu došlo to i to, to, to, ukazi na to argument. Znači, to je skraćeni, ovo, ovo, ovo te u stvari trenira kako da razumiješ, kako se zaključuje iz hadisa i ajte da je nešto, argument takav i takav. A to zove u šarijetu se Veđulistidlav je zadnje nešto što, uče, što albin što, što stekne. Veđulistidlav, znači način kako da razumiješ iz hadisa ili ajte da, da je nešto propis takav i takav. To je najteža stvar. Izbog tog načina, kako da razumiješ i jesu je učenjaci raz, ga svati ovako, jedan ovako. I kad ti uspiješ to da kučiš, da kučiš to, kad uspiješ, znači ti si već na, dobro se se nahraniyo, dobro imaš moć razumijevanja, šerijeta da bi to, da bi to mogao razumijeti i, i da mogao to savladati. E znači on je spomenuo ovde, znači raviju hadisa, ni odakle je hadis, koje knjige ga spominju i tako dalje. Jedino što ima ovde što spomnje, a to je znači hadis kaže koji sam spomenuo. I šutim o njemu, znači on je, on je vjerodosan. Znači ne spominje osim vjerodosan hadis. Ako je slab hadis, kaže, spominjem ga sa siglom Temrida u obliku. Temrida znači bolest obliču all these bodies odnosno da ima da ima slabosti u njemu kaže na oblik jurva prenosi se kad kaže jurva prenosi se, znači njemu ima slabosti a dobro naravno uh, pa što ja tu komentirati svako ćemo tu spomnuti govorom kako on obrađuje ovu temu znači on kaže ne spominjem brazilažejen učenjaka niti stavove znači znači brazilažejen niti stavove pojedinačno neki učenjaka niti argumente sviti učenjaka nego skraćen jedan stav po onom što je njemu njegov stihat ga odveo da je to odabrano Bez, ulaza, bez ulaženja u detalje. A ovo jako bitno, znači, nama je sad cilj ovdje da, da spominume selu i da je, možemo razumjeti da idemo dalje. Nije nam cilj da ulazimo, znači, u detalje. Mi kada bi počeli detalje izučavati, mi se ne bi makli iz, iz poglavlja Kitabu Tahare, znači, 3-4 godine, ako bi detalje izučavali kako uze detaljno ono koji koji učenjak rekao kako se različi tas govorili tako da kad senacional imao po jedno predavanje znači 3 4 godine samo to vjerode al zamislim znači koliko dana treba znači vremena da bi da bi koliko treba vremena da bi to obradile <coughs> Ugdano kaže aj Harni, kaže ova knjiga kaže ona odgovara običnim muslimanima talibanam ta ona koji traže razgovanje i učenim ljudima ali mi kaže zašto kaže zato što ona hulasetu muallafa da to što ona rezimi onog što je pisano u ovoj oblasi, u oblasi fika. Kaže, a znaga kaže, a, a, kaže, arfe, kaže, razmislio ono što sam, kaže, napisao, znači istinski vrijednost toga što napisao, njegovu kadru, njegovu nivo i tako dalje. Ovo što on sam sebe hvali, ima to smisla val zato zato što je zaite uložio truda da na aukav na lijep način predstavi ove mesele naravno svaki ljudski trud je, je, ova, ima u sebi nedostataka i tako dalje što je priroda priroda ljudskog rada a to je na to što sve što se vidi nešto da, da treba dopunt i popunti ukazat mi ćemo o tome govoriti kada kada dođe određenoj kojoj poglade poenta je da naglasi znači na namjera da ovakom ovakvom pristupu ovih mesela, da, da pristupimo tako, znači da spominjemo a, konkretno meselu, do i idemo dalje. Što bude potrebe da se pojasne neke neki termini tako dalje to ću ja od sebe pojasniti za lagovu pomoć. Pa možemo krenuti odmah. Znači ja vas savjetujem znači ako niste već nabavili možete nabaviti ili naći u PDF-u ovu knjigu da je sebe oštampate tu nisku pođete kod ovaj knjiga jako vrijedna i dobra sa strane ovaj izučavanja ti neki osnovni fiski temeljni stvari kako razumijevanje fiski dokaza znači po tim naslovom Uh, prijevode, ja mislim, Harudin Ahmetović, on je preveo, ja sam radio recenziju, uglavnom, vjerojatno imao pdf-u, ako nam ćete drugačije nabaviti, i odete kod ovim, ovim studentskim ovim tamo kopirnicama, i on kopira i naprave u to knjigu, i imate sebe u knjih knjigu. Uh, ovo, govorim sa strane, ono ko hoće, ozbiljnije da prati ovo što ćemo komentariti, nabaviti u sebi knjigu i opet na isti način, koji smo govorili za Kitabu Teuhid, donese tu knjigu u prijevodu, ima ispred sebe i kad naiđe nešto, komentar oko tog, tog propisa, treba oduzeti, dodat, slab, ispravno ovako komentar, ovono, i tebi ostaje ta knjiga, imaš tu. Hoćeš se vratiti, ćeš da kažeš, hoćeš da obnoviš znanje, na takav način ga obnavljaš i popravljaš tako vas buduće da to uradite. A ako bude zainteresovane na više nivo mogli bi to organizovati da to bude i da organizujemo na ovaj, sklopu kursa da se, pripremi, da, da se pripremi ta knjiga da se oštovam pa da se pripremi da se može po nju raditi. E sada krenemo. Da. Andalusen. Andalusen. Andalusen.